Hati kita Kalau kita tak masuk hati kita Semoga Allah maafkan kita Kita sudah gagal Kita sudah gagal Orang rakyat pun gagal Orang miskin pun gagal Raja pun Semua orang gagal Kalau tak masuk yakini dalam hati mereka Kalau mereka, La ilahillah Muhammad Rasulullah kalau mereka tak ikran, semua raja-raja dalam dunia, semua mereka gagal kalau tak ucap kalimah ini. Tak masuk tim mereka. Perperangan akan berlaku, macam-macam malapetaka akan berlaku. Ya Allah, jadikanlah kami dan semua, semua orang bergerak dengan kalimah ini, ucap kalimah ini, dengar dan cakap kalimah ini melawan kami daripada segala bala bencana peperangan kecemut suka-suka. Ya Allah, untuk masjid apa kamu hantar bagi desa lalang Sulam ni. Ya Allah, terimalah semua orang Islam lelaki wanita untuk bau agama ini. Ya Allah dengar belas kasihan kamu. Kamu telah bagi kami kalimah ini. Beritahu, Wahai manusia, ucaplah ilah ilah kamu berjaya. Jadi kalau kita ucap kalimah ini, mereka dalam kerugian. Ialah selamatkanlah mereka daripada kerugian ini. Dan kita doa. Ialah, lampai kiamat. Masukkanlah dalam hati-hati semua manusia. Orang yang cakap dan dengar dan fikir kalimah ini bergerak dengan kalimah ini, jadikan mereka Jadikan semua orang-orang Dan apa-apa kena perintah kamu, tunaikan perintah kamu dengan cara Kami telah buat kekurangan dalam usia ini Allah maafkanlah kami Dan kami buat keputusan usaha untuk bawa semua manusia kepada kalimah ini jadikan nisbah kerja kami, ke kami untuk bawa semua manusia di seluruh alam kepada kalimah ini dan maafkanlah semua orang Islam di seluruh dunia, Selamatkanlah mereka daripada kerugian jadi mereka mereka ucap kalimah ini bagilah mereka mentafiq untuk ucap kalimah. Semua, semua manusia di seluruh alam jadi kalau mereka semua Ucap kalimah ini Dan kita Ucap kalimah ini Usaha atas kalimah ini lagi dan lagi Lagi dan lagi Jadi tuan-tuan Bergerak dengan kalimah ini Gerak di seluruh alam dengan kalimah ini Dan bila kita bergerak Dengan kalimah ini dalam keadaan yang kita mati Orang yang telah mati sebelum ini Tanpa bergerak dengan kalimat ini Maafkan mereka <tip>